18. Találkozás a professzorral Luxori templom napjainkban A csoportot a késő délutáni órákban vitték a luxori templom látogatására. Mint Fatime az idegen vezető magyarázta, a napnyugta óráiban rendkívüli élmény, amikor a látogató végigmegy a templom nagy oszlopsorán, során, a lenyugvónap sugaraitól megvilágított, 21 méter magas, 14 oszlop között. Mielőtt elindultak volna, ismét bekopogott az íróhoz a rádiós tiszt, a Viginer professzortól kapott e mail -el. A professzor rövid üzenetében csak annyit közölt, hogy Harrison és Susan legyen délután 5 óra körül a nagy oszlop sorban, harmadik kanhotep és felesége szobránál. Legyél szíves és omár barátodnak kivételesen arról se fecsegj, amint szoktál, mondta Rosszmájúan a lány, miután Harrison ismertette vele Viginer üzenetét, hogy találkozunk van a professzorral. Előbb-utóbb úgy is megtudja, de jobb, ha először megbeszéljük Viginerrel, mit tegyünk. Mit gondolsz, hová tegyem a Skarabeuszt? kérdezte a férfi, aki úgy tett, mintha meg sem hallotta volna Susan gúnyolódását. Azt hiszem ma a változatosság kedvéért magammal viszem. Akik tegnap nem találták nálam, talán azt hiszik majd, hogy megint otthon hagytam. Együtt szálltak az autóbuszra és elhelyezkedtek egymás mellett a már szokott helyükön. Az együtt töltött napok alatt a csoporton belül kis csapatok alakultak ki, amelyek tagjai általában mindenhová együtt mentek. Herizon és a lány összetartozása már minden társuk számára természetes volt. Általában Omárt is az ő társaságukba sorolták, de mivel másik csoportba tartozott, más autóbusszal utazott. Így most sem volt nehéz elkerülni, hogy együtt vágjanak neki a luxori templom megtekintésének. A busz keresztül vágott a Nílus-menti főúton kialakult forgalmon, és rövidesen beléphettek a templom fallal elkerített területére. Megcsodálták a templom főbejáratát alkotó első pülont, amely előtt ott állt a hatalmas gránit obeliszk, egyike annak a kettőnek, amiket második Ramszesz állítatott fel, amelynek párja Párizsban, a Concord téren található, és amelynek bejáratát jobbról-balról második Ramszes szoborkolosszusai díszítették. A nagy udvarban egy kicsit elidőztek, megvárták, amíg öt óra lett, majd elindultak befelé a nagy oszlopsorba. sorba. Végig mentek a hatalmas oszlopok között, amíg harmadik amhotep és felesége szobrához nem értek. A bámészkodó tömeg között azonnal felfedezték a professzor magas, kisé hajlott alakját. Megálltak és vártak, amíg az körül pillantva észre nem vette őket. Viginer professzor azonban nem indult feléjük, nem is intett nekik, épp csak biccentett, azután elfordult és elindult a napudvaron át a hátsó, kisebb termek felé. Herizon és Susan követték. Viginer bement egy kisebb-kevésbé látogatott terembe, amelyet a falakon látható domborművek alapján születési teremnek neveztek, és megállt harmadik Anhotep isteni születését ábrázoló domborművek előtt. Harrison megállt őrködni a kisterem bejáratánál, míg a lánya professzorhoz lépett és köszöntötte. Ne haragudjon, Susan, hogy a találkozásnak ilyen bonyolult módját választottam, mentegetőzött Wigner a kölcsönös üdvözlés után. De fülembe jutottak bizonyos információk arról, hogy egyes gyanús személyek érdeklődést mutatnak a maguk Skarabeusa iránt, amiről utolsó beszélgetésünk során maga is beszámolt. Nem akarom ezeknek felhívni a figyelmét arra, hogy mi kapcsolatban vagyunk, mert akkor könnyen rájöhetnek, hogy tovább jutottunk az azon található szöveg megfejtésében, ami így is van. De hívja már ide kérem a fiatal embert is. Mutatott Elnézést, de a nevét elfelejtettem. A lány intett társának, aki még egyszer körülnézett, azután csatlakozott hozzájuk. Szerencsésen megkaptam az e-mailjeit, ami nem kis dolog itt Egyiptomban, kezdte a professzor, miután üdvözölte az írót. Először is gratulálni szeretnék felfedezésükhöz. Sikerült tovább jutniuk a szöveg megfejtésében? Természetesen kezdte Susan büszkén, de rájött, hogy ez nagy képűség, és sokkal szerényebben folytatta. Szerencsénk volt. Azt hiszem, sikerült megfejteni a teljes szöveget. Mondta és átnyújtotta Viginer professzornak a Skarabeusz rézlemezén talált fordítását, ami különben főleg Omárnak volt köszönhető. A lemez másik oldalán pedig nyilván térkép van. Noha nem tudjuk a pontos helyet, a szöveg alapján nyilvánvalóan itt van valahol a közelben. A professzor figyelmesen elolvasta a fordítást, majd elővett zsebéből egy papírlapot, és az azon lévő szöveget összehasonlította azzal, amit a lánytól kapott. Szeretném kifejezni őszinte elismerésemet a szöveg kiváló megfejtéséért, fordult Susan felé. Maga igazán nagyon tehetséges. Herizon ránézett a lányra, de az mosolyogva hallgatott, eszébe sem jutott, hogy megemlítse Omár közreműködését. A szövegfordítása tökéletes, magam sem tudtam volna jobban megfejteni, folytatta Viginer. De remélem tisztában vannak vele, hogy Szenenmuth sírhelyének felfedezésére, mert ugye nem lehet kétséges, hogy ő a szövegben említett építész, az eddigi információk nem elegendők. Még ha a nagykű alatt ha az még ott van, meg is találják a további tudnivalókat, akkor sem lesz könnyű dolguk. Ha nincs ellenükre, szeretném tudni, mit kívánnak tenni. Szeretnénk, ha a professzor úr is bekapcsolódnak kutatásba. Vette át a szót Herizon. Mi is tudjuk, hogy ez nagy falat számunkra. Segítség nélkül sohasem találnánk meg azt a sírhelyet, és önön kívül nem ismerünk senkit, akiben megbízhatnánk. – Ez nagyon kedves maguktól, és nagyon megtisztelő rám nézve. – mosolygott Viginer professzor. – De nem tudom, helyese, ha én is beszállok a feltárásba. Végül is az én nevem ismert a régészet területén, és nem szeretném, ha maguk helyett, ki a tényleges érdem, az én nevem kerülne előtérbe. – Ne legyenek lelkiismereti aggályai, professzor úr! – nyugtatta meg Viginert Susan. Nekünk szükségünk van az ön segítségére, és ez a legfontosabb. Az elsőség kérdését ráérünk tisztázni, ha minden sikerült. <gül> Rendben van, nevetett a professzor. Akkor első teendő, hogy a helyet és az esetleges további utasításokat megtaláljuk. Úgy tudom, holnap a maguk csoportja először a királyok völgyébe látogat. Jól nézzenek meg mindent, hogy fogalmuk legyen, hogy néznek ki ezek a sírók belülről. Én nem leszek magukkal. Miért nem? Kotnyeleskedett újra Herizon. Én sokszor láttam már mindegyiket. Ez alatt igyekszem előkészíteni a további lépéseket. Felelt Viginer, aki láthatólag nem sértődött meg a kérdéstől. De hadd folytassam. Következő programjuk a halotti templomok meglátogatása lesz. Miután bejutottak Hatschepsut templomába, Szóljanak az idegenvezetőnek, de csak neki, hogy egy időre magánügyben elhagyják a csoportot. Ezután látogassák végig a templomot, végül menjenek be a templom szélén lévő hator kápolnába, négy óra körül, amikor a csoportok nagy része már eltávozott. Én már ott leszek. Együtt megkeressük a szövegben jelzett kerek követ, ha még ott van, és alatta további utasításokat, ha még megvannak. A továbbiakat ott beszéljük meg. Megköszönték Viginer professzornak jóindulatú segítségét, és elválva tőle igyekeztek behozni, amit eddig a luxori templom megtekintésénél elmulasztottak. Visszamentek a napudvarba, éppen idejében, hogy a lenyugvó nap fényében fürdő nagy oszlop sort lássák. Szemtelenség, hogy Omárt meg sem említetted, mondta Harrison, akit felháborított, hogy a lány szónélkül vágta az érdemtelenül szerzett elismerést. – Nem tehettem – védekezett Susan. – Ha elmondom, Viginer megkérdezte volna, miért nincs velünk omár. Ha erre elmagyarázom, hogy már nem bízunk benne, nem csak omárt, de magunkat is gyanús színben tüntetem fel. – Igazán nem tudom, miért ne bízhatnánk továbbra is omárban – ellenkezett a férfi. Kérdésére, mint egy válaszul, a napudvar másik sarkában megpillantották Omárt, amit bizalmas beszélgetésben mélyet, Musztafa Az eddig szófukarnak ismert hórihorgas arab tőle szokatlan hívvel magyarázott valamit Omárnak, kezeivel még az itteniekhez képest is hevesen hadonászva. Hát ezért, mutatott oda Susan gúnyosan. Vagy nem találod gyanúsnak, hogy a véleményed szerint gyanú felett álló Omárt egy szerinted is módfeled gyanúsan viselkedő alakkal ilyen bensőségesen beszélget? Mivel erre a férfi nem tudott válaszolni, a lány diadalmasan nevetve elfordult tőle. De lefagyott arcáról a mosoly, mert a következő pillanatban csak nem beleütközött a kis cingár Mr. Fisherbe. – Figyelem magukat! – mondta az vigyorogva. – Ki volt az a magas hajlott öreg úr, akivel olyan hosszan beszélgettek? – Egy régi tanárom, – mondta dühösen Susan. – De magának mi köze hozzá? – Mindenhez közön van, ami az üzlethez tartozik, – mondta Fisher ellentmondást nem tűrő hangon. – Mi egyelőre nem vagyunk üzleti kapcsolatban, – szólt közbe Harrison. – Még lehetünk, – felelte maga biztosan a kis amerikai. – Holnap megérkezik a szakértőnk. Számítson rá, hogy a holnapi vacsora után megkeresem magukat. Megfordult és köszönés nélkül továbbment. Olyan diadalmas léptekkel, mintha csatát nyert volna. – Na, már csak ez hiányzott – bosszankodott Susan. Remélem több meglepetés mára nem lesz. Tévedett. Miután végignézték az egész templomot, ami nem volt olyan hatalmas, mint a karnaki, elindultak az autóbusz felé. Már csak nem odaértek, amikor az író meglepve hallotta, hogy valaki nevén szólítja. – Jó estét, Mr. Harrison! – mondta egy udvarias hang a háta mögött. – Elnézést, hogy zavarom, de volna egy kérdésem. Harrison hátrafordult, és juri Mr. Csernysev találta magát szemben. – Mondja, maga üzleti kapcsolatban áll ezzel a Fischerrel? – – Nem állok üzleti kapcsolatban vele – bosszankodott Herizon. Azt se tudom, kicsoda. – Bernárdi embere – válaszolta az orosz. – Egy maffiózó. Szóval nem üzletelnek? – Mondtam, nem vagyok vele semmilyen kapcsolatban – mondta dühösen Harrison. – Ajánlom is – mondta különös mosolyjal Júri. Elindult az ellenkező irányba, de visszafordult. Viszontlátásra holnap este!